«І чого нам треба?» Аманда відказала, що двоє жінок шукають, де б сховатися від бурі. Утім, стара відповіла, підозріло вагаючись, що вона не впевнена, чи нема часом з надвору чоловіків, і що вона нас не впустить. Та згодом трохи заспокоїлася, відчинила важкі двері і впустила нас. Стара не мала лихої вдачі, Просто їй не давала спокою одна думка. Хазяїн, мірошник, заборонив їй давати притулок незнайомцям, коли його немає вдома. Також вона не знала, чи не нагримає він часом на неї, побачивши відразу двох жінок. А проте це ж були не чоловіки. Отже, ніхто не скаже, що вона його не послухала. Бо ж у таку ніч... «Добрий господар собаку з хати не випустить!» Аманда з властивою їй бинахідливістю порадила жінці нікому не казати, що ми сховалися цієї ночі у млині. І тоді її господар не нагримає на неї, погодившись у такий хитрий спосіб зберегти нашу таємницю. Звісно, розрахунок був на інших людей, а не на мірошника – вона заходилася допомагати мені мерщій скинути мокре вбрання і відразу розвісила його на пару з нашим коричневим плащем перед великою піччю, тепло від якої ширилося кімнатою, бо ж стара жінка мерзла. Весь цей час бідолаха бурчала собі під ніс, розмірковуючи, чи добре вона вчинила, не послухавшись наказу свого хазяїна. Ця її балакучість змушувала мене хвилюватися за те, чи здолає вона зберегти в таємниці наш візит, якщо її хтось питатиме. Далі вона щиро почала розводитись про те, де ж подівся її господар. Виявилося, що він подався шукати свого поміщика, пана Пуасі, який жив у замку трохи вище і не повернувся з полювання напередодні. Інтендант непокоївся, що могло статися якесь лихо, тому зібрав сусідів, вирішивши обшукати ліс і схіл пагорба. Крім цього, вона розказала нам, що хотіла б знайти собі місце якоїсь економки в будинку, де було більше прислуги і менше роботи, бо її тутешнє життя було дуже самотнє і нудне, надто відколи син її господаря. Пішов на війну. Потім вона сіла за вечерю, очевидно, виділену, скупою рукою. Тому навіть якби вона хотіла, то їй не було б чим нас почастувати. На щастя, ми потребували лише тепла, і воно, завдяки турботам маманди, поверталося в холодні тіла. Повечерявши, стара почала клювати носом, але їй. Здавалося, було якось не по собі від думки, що вона спатиме в будинку поряд із некликаними гостями. Справді, вона натякала нам, що була б не проти, якби ми пішли собі, розчинившись у похмурій темряві буремної ночі. Але ми просили дозволу залишитися бодай у якій схованці, і нарешті їй на розум спала чудова думка. Вона наказала нам вилізти драбиною на своє рідне горище, розташоване над половиною млинової кухні, в якій ми сиділи. Ми так і вчинили, а що нам іще було робити? І опинилися на просторому горищі, де нічого, ні стіна, ні бильце, ані навіть якась дошка не могло б нас утримати від падіння на кухню. Якщо б ми підійшли занадто близько до краю. Це була по суті комірчина або прикомірок для всілякого хатнього начиння. Тут було складено постільну білизну, сілякі скрині, скриньки, мішки для борошна, тут зимували яблука та горіхи, громадилося старе лахміття, стояли зламані меблі і багато іншого. Тільки-но ми залізли на гору, як стара жінка прибрала драбину, яка допіру стала нам у пригоді, і сховала її десь з усмішкою. Наче вона була тепер певнена, що ми вже не наробимо шкоди. А далі знову сілася, дрімаючи і чекаючи, доки повернеться її хазяїн. Ми витягли постіль. І залюбки вляглися просто в нашому сухому одязі, який ще зберігав рештки тепла, сподіваючись на сон, який зміцнив би нас і підготував до завтрашніх пригод. Але я не стулила очей і знала, прислухаючись до дихання Аманди, що вона теж не спить. Крізь щілини підлозі, ми вдвох розглядали кухню під нами. Сутінків який трохи розганяв звичайнісінький світильник, що висів на стіні поряд із піччю по той бік од нас. Частина третя Далеко до півночі до нас у схованку долинули якісь голоси. Хтось сердито загрюкав у двері, і ми побачили крізь чилини, як стара страпенулася. І кинулася відчиняти своєму господареві. Той прийшов, певно, на підпитку, на мій жах, з ним був велефевр, мабуть, тверезий і хитрий, як ніколи. Увійшовши, вони про щось балакали та сперечалися. Проте Мірошник урвав розмову, щоб вишпети стару за те, що вона заснула, розгніваний, бо ж п'яний. Він надавав старій бідоласі стусанів і виштовхав її з кухні спати. Тоді він і Лефевр повернулися до своєї розмови, а говорили вони про зникнення пана Депуасі. Виявилося, що Лефевр цілий день десь їздив разом з іншими поплічниками мого чоловіка. Так, наче він допомагав шукати зниклого шляхтича, а насправді намагався збити зі сліду всю компанію а ще зі слів лефевра випливало що він потайки також хотів знайти і нас хоча мірушник був орендарем і васалом пана де Пуасі, мені здавалося що він куди краще ладнає з людьми пана делатурея Знав він певно й про те яке життя провадили лефевр та його спільники Хоча знову ж таки не думаю, щоб він уявляв собі бодай половину їхніх злочинів. До того ж, як на мене, він серйозно переймався долею свого господаря і прагну дізнатися, що ж з ним сталося, не підозрюючи, що Лефевр міг бути його вбивцею або катом. Він і далі розмірковував, раз у раз висловлюючи якісь догади і думки. Лефевр поглядав на нього пильним оком з-під кошлатої брови. Вочевидь, він не хотів проговоритися, що дружина його пана втекла з ницого і страшного лігва. І хоча він про нас не прохопився з словом, я, однак, була певна, що він прагнув нашої крові і вистежував би скрізь. Куди б нас не завела доля, нарешті він встав і попрощався, а мірошник зачинив двері на засу і ліг спати. Відтак заснули й ми, спали міцно і довго. Уранці наступного дня, прокинувшись, я побачила, як Аманда підвівшись і спираючись на одну руку. Спостерігай за тим, що діється на кухні під нами. Я й собі глянула вниз. Отож, ми вдвох почули й побачили, як Мірошник і двоє його людей жваво й голосно розмовляють про стареньку. Вона не з'явилась, як звичайно, щоб розпалити вогонь у печі та приготувати своєму господареві сніданок. А тепер, урешті-решт, її знайшли мертвою у своєму ліжку, Ніхто не знав, чи покинула вона цей світ через те, що вчора її відлупцював хазяїн, чи померла своєю смертю. Мірошника, я гадаю, трохи гризло сумління, бо він побивався за своєю незамінною економкою і раз у раз згадував, як часто старенька говорила, що їй дуже добре в нього живеться. Люди, звісно, сумнівалися. Але вони не хотіли образити чоловіка, і всі пристали, що бідолаху слід якнайшвидше поховати. І ось вони вийшли, залишивши нас на горищі самих. Тож ми майже вперше зважилися говорити вільно, хоча досі стишували голос та інколи замовкали. Прислухаючись, Аманда сприймала все значно веселіше, ніж я. Вона зауважила, що якби стара жінка була жива, то нам довелося б тікати цього ранку, і що цей тихий кінець був найкращим, на що ми, можливо, могли сподіватися, бо найпевніше економка рано чи пізно розказала про нас господареві, а той переповів би це тим, від кого ми якраз і ховалися, тож тепер у нас був час, щоб відпочити і притулок. Де можна було пересидіти, поки нас шукатимуть по теплому сліду. А те, що шукатимуть, ми знали напевно. Залишки їжі, а також запаси всілякої садовини могли вгамувати наш голод. Єдине, чого слід було боятися, це те, що Мірошникові знадобиться щось на горищі, і він або хтось ще полізе сюди. Утім, якби таке й трапилось. То тут вистачало всілякій скрині скриньок, щоб легко сховатися і залишитися непоміченому. Усе це трохи мене заспокоїло, але я раз у раз запитувала, як же ми втечемо звідси. Єдину драбину, яка могла допомогти нам у цьому, стара забрала, але Аманда запропонувала сплести непогану драбинку з мотузок, яких було тут вдосталь. Завдовжки футів із десять. До того ж, їх можна було забрати з собою і в такий спосіб приховати, що хтось взагалі коли-небудь ховався на горищі. Два дні, перш ніж ми таки зібралися тікати, Аманда не гаяла часу. Поки господаря на млині не було, вона позаглядала у всі скрині і скриньки і знайшовши в одній з них Старе чоловіче обрання належало воно певно відсутньому синові Мірошника, дістала його, вирішивши як слід розгледіти, чи пасує воно їй. А коли побачила, що одяг добре сидить на ній, то дрізала своє волосся на чоловічий манір, наказала мені вистригти їй чорні брови, так ретельно, щоб здавалося, наче їх поголено. А тоді Порозрізавши кілька старих корків, вона позапихала за щоки їхні шматки, змінивши форму обличчя і голос настільки, що я не могла її пізнати. Увесь цей час я лежала приголомшена. Тіло моє відпочивало, сили поволі поверталися, але я була в якомусь засіпанінні. Пам'ятаю лише... Свій безглуздий інтерес, з яким я спостерігала за енергійним переодяганням і маскуванням Аманди. У пам'яті мені виразно спливає усмішка, що з'явилася одного разу на моїх устах, коли я зауважила щасливі знахідки її гострої думки. Але на другий день вона звеліла мені теж братися за справу. І тоді до мене повернувся... «Увесь мій тяжкий розпач! Я дозволила їй забарвити моє світле волосся та обличчя, скориставшись м'яким лушпинням волоських горіхів. Тоді вичорнила мої зуби. Я навіть зламала собі передній зуб, аби більше уподібнитися до якоїсь жебрачки. Проте весь цей час у мене не було жодної надії, що вдасться врятуватися втечею». Від мого жахливого чоловіка На третю ніч Похорони пиятика закінчилися Гості розійшлися Слуги вклали в ліжко мірошника Бо той напився так Що вже не міг самотужки роздягтися На якусь хвилю Кілька людей затрималось у кухні Розмовляючи І весело розмірковуючи про те Коли ж з'явиться нова економка А потім Усі повиходили, зачинивши, але не замкнувши двері. Доля нам посміхнулася. В одну з попередніх ночей Аманда випробувала свою драбину. Скинувши її вниз, можна було легко спуститися, а тоді так само просто зняти з гачка і забрати з собою. Вона зв'язала в колонок старе манаття, щоб ми більше скидалися, на якогось мандрівного торговця та його дружину, прилаштувала собі якогось горба на спині. Тоді понадягала на мене купу всього, щоб я здавалася товщею, заховала своє обрання глибоко під купою інших речей в скрині, з якої вона перед цим вийняла чоловічий одяг і з кількома франками в кишені, це всі гроші, які кожен з нас прихопив, утікаючи. Ми спустилися вниз по драбині, відчепили її і щезли у холодній, нічній темряві. Лежачи на горищі у своїй схованці, ми домовилися, яким шляхом підемо. Аманда сказала мені тоді, що питала, коли ми вийшли з Лароше, якою дорогою мене привезли бо була впевнена, що шукатимуть нас саме в напрямі німецького кордону. Але тепер вона вирішила, що краще йти в ту частину країни, де мене не зраджуватиме мій німецький акцент. Мені здавалося, що Аманда й сама розмовляє з акцентом, бо чула, як пан Делатурей сміявся, називаючи її говірку Нормандською. Утім, я пристала на її думку що нам слідити в бік Німеччини. Тільки там, вирішила я, ми будемо в безпеці. Ой-ой-ой, я забула, яка нині розбурхана доба. Вона накриває всю Європу, ламаючи всі закони і змітаючи будь-який захист, гарантований законами. Навіть не розповідатиму тобі, як ми блукали» не наважуючись когось розпитувати, куди нам прямувати. Як жили, уникаючи численних небезпек. Ще ж надто боролися з самим страхом перед небезпекою. Згадаю лише про дві пригоди, в які ми потрапили, перш ніж досягли Франкфурта. Перша, хай її жертвою і стала невинна дівчина, на мою думку, спонукала мене діяти обережніше – а другу я опишу, щоб ти зрозуміла, чому я вирішила не повертатися до своєї рідної домівки, як сподівалася зробити, лежачи на горищі млина. І тут таки я перше збагнула, яким може бути моє майбутнє життя. Не можу передати, як сильно прихилилася я у цих мандрах і поневіряннях. «До Аманди. Часом мені спадало на думку, що я дбаю про неї тільки тому, що вона так необхідна мені, бо дбає про мою безпеку». Але ні, це було не так, або не тільки так, і так хіба що здавалося. Одного разу вона сказала, що змахається не лише за власне життя, а й за моє». Хоч ми довго не наважувалися говорити про небезпеку, яка нам загрожує, або про пережиті жахи, про наше майбутнє, ми навіть боялися замислитися. А як іще, коли вкладаючись увечері спати, ми навіть не знали, чи доживемо до ранку. Божа манда знала або припускала куди більше, ніж я яких злочинів наробила банда під ородою пана Делатурея, і час від часу тільки но нам здавалося, що можна заспокоїтися. Ми натрапляли на сліди погоні, що переслідувала нас повсюди. Пригадую лише, що довелося майже три тижні поневірятися на півзабутіми дорогами, день за днем, не насмілюючись нікого спитати куди ж ми, власне, забилися, бо нас могли посадити, прийнявши за якихось волоцю. Урешті-решт ми прийшли до такої собі самотньої кузні при дорозі, в якій цюкав коваль. Я так натомилася, що Аманда заявила, що хай там як, а в цій кузні ми переночуємо. І з цими словами війшла до будинку і з порогу кинула, що до господарів зайшов мандрівний кравець і ладен робити будь-що, аби тільки йому з дружиною дозволили переночувати і дали щось попоїсти. Досі двічі чи тричі їй щастило з цим. Батько дівчини був кравцем з Руана, і в дитинстві вона частенько допомагала йому в роботі, тож знала, як розмовляють кравці та які їхні звички аж до тих особливих свисту і крику, що вирізняють французьких крамарів. У Коваля, а ще й багатьох його сусідів, які жили далеченько від міста, зібралося чимало чоловічого одягу, котрий потребував ремонту, на що потрібен був час. Окрім цього, серед тамтешніх людей знайшлося чимало охочих, що їх зазвичай переповідають мандрівні кравці – Сірий листопадовий день, переходив у вечір, коли ми сіли, вона схрестила ноги за великим столом біля вікна у кухні коваля. Аманда лагодила обрання, а я мостилася поряд, час від часу лаючи свого вдаваного чоловіка. Раптом вона обернулася, щоб щось сказати, і вимовила одне єдине слово. «Кріпися!» Я нічого не бачила, бо сиділа спиною до світла. Однак дивом зібралася на силі, щоб витримати нове випробування. Хай не знала, чого чекати. Кухня була розташована по віці поряд з будинком і виходила фасадом на дорогу. Я чула, як раз у раз постукують молотки. Раптом усе стихло. І Аманда могла бачити причину цього. До кузні під'їхав вершник і зліз коня, ведучи його за вуздечку, щоб підкувати. Яскраве червоне світло ковальського горна вихопило сутінок обличчя вершника. Аманда розгледіла його і одразу усвідомила можливі загрози. Вершник перекинувся кількома словами з ковалем, і той повів його будинок. Туди, де ми сиділи. Жінко моя вірна, келихвина і кілька перепічок цьому панові. Пані, дайте мені бодай щось поїсти і випити, поки мого коня підковуватимуть. Я поспішаю і сьогодні ввечері маю дістатися Форбаха. Дружина коваля засвітила лампу, про що Аманда просила її хвилин п'ятому. Як же нам пощастило, що ковалиха не надто квапилася з цим Ми сиділи в тіні, вдаючи, що вовтузимося шитвом Хоча насправді ледь могли щось бачити Лампа стояла на печі, біля якої грівся мій чоловік А це був саме він, наструнчений і озброєний Він поволі обернувся і оглянув усю кімнату виказуючи до нас інтересу не більше, аніж до якихось меблів. Аманда, поклавши нога на ногу, сиділа напроти нього. Вона схилилася над своєю роботою і весь час щось тихо насвистувала. Мій чоловік знову повернувся до печі, нетерпляче, потираючи руки. Він допив своє вино, з'їв усі перепічки і хотів уже їхати. «Я поспішаю, жіночко! Попросіть свого чоловіка, щоб він поспішив! Я заплачу йому вдвічі більше, якщо він поквапиться!» Жінка вийшла, щоб передати його прохання чоловікові, і він іще раз повернувся до нас обличчям. Аманда почала насвистувати якусь іншу мелодію. Він підхопив її на якусь хвилю або більше, а тоді повернулася, Дружина коваля, і мій чоловік підійшов до неї, щоб якнайшвидше дізнатися відповідь коваля. «Хвилинку, пане, одну хвилинку, бо з передньої підкови випав цвях, і мій чоловік заб'є іншого. Якби це сталося десь дорогою, пан мусив би знову десь спинятися». «Правда ваша, пані, – мовив він, – але мені справді ніколи». Якби пані знала, у чому тут річ, вона б вибачила мені моє нетерпіння, Колись щасливий чоловік, а нині людина, яку покинули і зрадили, я женуся за дружиною, котру щедрив своїм коханням, і котра про те зневажила мою довіру і втекла з дому, поза сумнівом, з якимсь своїм коханцем, забравши при цьому всі коштовності і гроші. Все, що потрапило їй під руку. Цілком можливо, ви, пані, щось чули про неї або бачили її. Вона товаришувала зі служницею, негідницею з Парижа, яку я, бідолаха, мав нещастя взяти для моєї дружини за покоївку. Але я й не підозрював, яку змію впустив до себе в дім. «Те ж то можна!» Сплеснула руками ковалиха. Насвистуючи далі, Аманда трохи стишилася, бо ж підслухувала, про що вони говорять. «Хай там як, а я знайду тих збіглих негідниць!» Зауважив він, і його красиве жіночне обличчя прибрало рис якогось лютого демона. «Я вже взяв їхній слід! Вони від мене не втечуть!» Отож, мені дорога кожна хвилина, поки я не спіймаю свою дружину. Пані мене розуміє? Еге ж. Він силовано штучно посміхнувся, а потім обоє пішли в кузню, щоби ще раз поквапити з роботою коваля. Аманда на якусь хвилю замовкла. «Тримайтеся, щоб навіть повіки не смикнулися». За кілька хвилин він поїде, та й буде по всьому. Застерегла вона мене якраз вчасно, бо я вже ладна була залитися сльозами і кинутися їй на шию. Ми сиділи й далі. Вона щось насвистувала і шила, а я вдавала, що шию. І ми правильно зробили. Мій чоловік майже відразу повернувся, бо десь поклав і забув свій батіг. Цього разу він ще раз перебіг гострим поглядом по кімнаті, не оминувши нічого. Потім ми почули, як він поїхав геть. На дворі вже давно смеркло і було погано видно, тож я відклала свою роботу і затремтіла від страху, не себе опанувати. Повернулася жінка коваля. Вона мала добру вдачу, Аманда сказала їй, що я змерзла та стомилася, і господиня наполягла, щоб я кидала свою роботу і сідала біля печі. Сама ж вона хутко побігла готувати вечерю, яка в честь нас та завдяки щедрості пана Делатурея була куди багачою, ніж звичайно. Жінка дала мені сьорбнути сидру і мене трохи попустило, а проте... Попри застережливий вигляд Аманди та її нагадування про відповідність нашої поведінки обраним образом, я не могла ніяк подолати свій страх. Щоб мене якось заспокоїти, Аманда покинула насвистування і завела розмову. Коли ввійшов коваль, вони з господинею вже теревенили, як старі подруги. Він почав відразу з приємного пана, який щедрою рукою кинув грошенят. Він і його дружина співчували чоловікові і від душі бажали йому упіймати свою лиху дружину і покарати її, як вона на те заслуговує. А тоді чоловік повернув розмову на інше, що частенько трапляється в тих, хто живе собі тихим і нудним життям. Вони, здається, Фунутся один поперед одного, розповідаючи найжахливіші речі. Так і тут дійшло до розповіді про дику і таємничу зграю розбійників, та котрими рясніть усі дороги, що ведуть до Рейну. Заваташка у них – якийсь Шиндерганес. Про їхні злочини розказували таке, що я вся аж захолола. Замовкла навіть Аманда. Йоганнес Бюклер, Шіндерганес 1783-1803. Німецький злочинець, його прізвисько означає Ганс Живодер. З бандою спільників займався по обидва боки Рейну, який розділяв у той час священно-римську імперію німецької нації та Францію крадіжкою та здирством. Намагаючись уникнути переслідування поліцією, вступив до австрійської армії, але його пізнали і видали поліції. Перебував у Манській дерев'яній вежі. Під загрозою заарештувати його коханку Юліану Блазіус видав 19 спільників, 67. Вони були засуджені на смерть. Він сам також був страчений, його гір'юйтенували біля міських воріт Майнца. При страті були присутні сорок тисяч людей. Юліана Блазіус була засуджена до двох років в'язниці. Вона широко розплющила очі. У них був дикий вираз, щоки її зблідли, і цього разу вона чекала допомоги від мене. Це було написано на її обличчі. Я здригнулася від якоїсь нової розповіді, тож підвелася і сказала, що з їхнього дозволу мій чоловік і я хотіли б уже лягати спати, бо той, хто багато подорожує, зазвичай рано прокидається. Я додала, що ми встанемо на світанку і закінчимо те, за що нині взялися. Коваль сказав, що ми, певно, ранні пташки. Якщо встаємо раніше за нього, а його добра дружина погодилася з моєю пропозицією, люб'язно заквапившись. Ще одна така історія, як ті, що їх вона тільки-но переповідала, і, я гадаю, Аманда б зомліла. Утім, сон допоміг їй відновити сили. Ми встали, часно закінчили нашу роботу, добре поснідали разом з ковалем і його родиною. Потім знову зібралися в путь, знаючи тепер, що нам нічого йти в форбах, але враховуючи, що це місце лежить між нами і тією Німеччиною, до якої ми прямуємо. Два дні ми блукали, ходячи довкола, потім повернули на шлях до форбаха, котрий, як я підозрюю, був на лігу чи дві ближче до місця, ніж дім коваля, але оскільки мені коли. Не питали про дорогу, то я й не знала, де ми опинилися. Коли якось увечері ми прийшли у невелике місто, де в самому центрі, на головній вулиці, стояв гарний великий заїзд. Нам здавалося, що в місті нам буде значно безпечніше, ніж у забутому Богом селі. Кілька днів тому ми продали мій пест, ми продали мій перстень мандрівному ю... мандрівному Ювелірові, який зрадів, почувши, що йому випала нагода купити каблучку значно дешевше, ніж вона коштувала насправді. Тож він не розпитував, як ця коштовність дісталася бідному, натрудженому кравцеві, якого вдавала себе Аманда. Ми вирішили переночувати в цьому заїзді і докладно з'ясувати всі необхідні подробиці для того, щоб рухатися далі. Ми домовилися з господарем про невеличку комірчину у дворі над станнями, і, замовивши вечерю, сіли в найтемнішому кутку зали. Ми були дуже голодні і одразу накинулися на їжу, та й поспішали, бо боялися, що зайде хтось, хто може упізнати нас. Посередині нашої трапези під браму під'їхав діліжанс, і звідти висипали пасажири. Більшість із них зайшли до кімнати, в якій ми сиділи, зіщулившись і тремтячи від страху, бо двері з неї виходили на невеличку прибудову, а звідти, своєю чергою, відкривався вид просто на вулицю. Поміж інших пасажирів увійшла молода білявка, з якою була літня покоївка-француженка. Бідолашна дівчина похитала головою. І стала сама не своя, опинившись у загальній кімнаті, повні важкого духу і гамірного люду. Тож попросила у хазяїна, ламаною французькою, окрему кімнату. Ми чули, що вона та її покоївка приїхали в купе. І, ймовірно, через свою пиху нещасна молода леді, Вона уникала товариства своїх попутників викликавши тим самим з їхнього боку неприязнь і глузування. Всі ці дрібниці, що випливали з почутого, набули вагі для нас згодом, хоча тоді єдине, що зауважила Аманда і про що прошепотіла мені – це те, що волосся молодої леді було точнісінько того ж кольору, що й моє, яке вона відрізала і спалила в печі в кухні мірушника коли одного разу злізла з нашої схованки на горищі. Всяк так повечерявши, ми потихеньку вийшли з зали, залишивши галасливих веселих попутників за столами. Ми перетнули двір, узяли в конюха ліхтаря і подерлися в нашу кімнату драбиною, бо іншого входу до неї не було. За вхід, власне, і правив отвір, під яким стояла драбина. Вікно – Виходило в двір Ми втомились І незабаром заснули Прокинулась я Почувши гамір у конюшні під нами Якусь хвилю Я прислухалась А тоді розбудила Аманду Приклавши їй пальця до рота Щоб вона бува не скрикнула Ми чули Як мій чоловік говорив конюхові Про свого коня Це був його голос Я була в цьому певна Аманда сказала те саме. Ми не сміли поворухнутись, ба, навіть дихнути. Хвилини п'ять він комусь щось наказував, тоді вийшов зі Стані. Потихеньку присунувшись до вікна, ми бачили, як він пройшов через двір і знову зайшов до заїзду. Ми вирішили порадитися, що робити далі. Нас узяв страх. Бо ж спустившись і покинувши нашу комірчину, можна було привернути до себе увагу або викликати підозру. Тоді як нам страшенно хотілося негайно звідси втекти. Цієї миті конюх вийшов зі стані, замкнувши двері зовні. Нема ради, спробуємо вилізти через вікно. А може варто взагалі нікуди не висовуватися? Мовила Аманда: З роздумами прийшла й розважливість. Якби ми втекли, не заплативши, то викликали б підозру. До того ж, якби втекли так, як є, то мусили б і пішки, тоді нас легко було б наздогнати. Тимто ми сиділи край нашого ліжка, розмовляли і трусилися від страху. Тоді, як з іншого боку двору Дзвенів веселий сміх, і компанія поступово розходилась один по одному. Вогники миготіли повз вікно, гості піднімалися нагору і розходилися по своїх кімнатах. Ми залізли в ліжко, міцно притиснувшись одна до одної. І прислухаючись, чи, бува, не нам якийсь звук, наближення смерти. Глупої ночі, якраз коли стояла. Глибока тиша, що передувала настаню іншого дня. Ми почули, як хтось м'яко і обережно скрадається двором. Ключ у воротах стані повернувся, хтось увійшов всередину. Ми швидше відчули, ніж почули, як це сталося. Кінь смикнувся на місці і вдарив кілька разів копитом, а тоді заржав, упізнавши свого хазяїна. Той двічі-тричі Тихенько цикнув на нього А відтак вивів його на двір Аманда безшумно Мов кішка кинулася до вікна Вона визирнула Але не наважилася зронити І слова Ми чули, як величезні ворота Відчинилися на вулицю Вершник заскочив у сідло І звук копит коня розстану Ген-ген у далині Тоді Аманда Повернулася до мене. Це був він. Він поїхав. Кинула вона. І ми знову лягли, Тремтячи і здригаючись. Цього разу ми міцно заснули. Спали довго і солодко. Розбудили нас тупотіння, Сили селеної ніг і різноголосий гамір. Увесь світ, здавалося, прокинувся, і нині нуртував. Ми піднялися, одягнулись, і спустившись, погледіли натовп, який зібрався в дворі, щоб переконатися, що його тут не було. А отже, ми можемо безпечно їхати. Нас миттю помітили, і в наш бік рвануло двоє чи троє людей. «Ви чули? Ви знаєте? Та бідолашна паночка! Втім, Можете побачити самі. Ми полетіли стрімголов через двір до великих відкритих сходів головної будівлі заїзду, і заскочили в спочивальню, де на смертельній постелі лежала вродлива молода німкеня, сповнена вишуканої гордості вчора ввечері, а нині бліда і безмовна. За нею сльоза, розмахуючи руками, стояла. Французька покоївка. О, мадам, якби ж то ви дозволили мені залишитися з вами. Ой-ой-ой, що скаже на це барон? Бідкалася вона. Нещастя це відкрилося тільки зараз. Ще кілька хвилин тому покоївка думала, що дівчина просто стомилася і заспала. Хазяй заїзду послав до міста хірурга. А сам, поки той не з'явився, намагався марно закликати всіх до порядку, час від часу сюрбаючись чарочки коньяк і пропонуючи частування гостям, які товклися в дворі на рівні зі слугами. Нарешті приїхав хірург. Усі відступили і нашорошили вуха, чекаючи, який же присуд злетить з його вуст. Бачите, Сказав господар, ця пані приїхала вчора ввечері діліжанцем зі своєю покоївкою. Безсумнівно, вельможна пані, бо попросила окрему кімнату. Це була мадам баронеса Дерюдер, сказала покоївка француженка. Та й догодити їй було важко, і вечеря не така, і спальня не та. У дорозі вона добряче змордувалася, проте спати лягла здорова-здоровісінька. Покоївка лишила її саму. Я попросила в неї дозволу спати в її кімнаті, докинула Покоївка. Бо ж спинилися ми у незнайомому заїзді. А який він, про це ми нічого не знали. Проте вона не дозволила мені. Господиня моя була особа поважна. І ночувала з моїми слугами, продовжував господар. Сьогодні вранці ми думали, що мадам досі дрімає. Була лише восьма, потім дев'ята, десята. Врешті об одинадцятій я наказав покоївці відімкнути двері моїм другим ключем. Двері були не замкнені, тільки зачинені. Так ми її знайшли. Вона мертва, чи не так, пане докторе? Обличчям вона була повернута в подушку, а її гарне волосся було страх, як розкошлане. Тоді, як вона не дозволяла мені навіть зв'язати його, кажучи, що від цього їй лише болить голова. І яке волосся! Гірко мовила покоївка, піднявши довгі золотисті пасма, а тоді знову пустивши їх. Я згадала що сказала Аманда вчора ввечері, і притиснулася до неї. Тим часом лікар оглядав тіло, накрите постільною білизною, до якого досі хазяй не дозволяв нікому і близько підходити. Хірург витягнув свою руку, вся вона була залита кров'ю. Тоді видобу короткого гострого ножа з настромленим на лезо аркушем паперу, «Це звичайнісіньке вбивство», – сказав він. «Ця пані не померла. Її зарізали. Кінджал увійшов просто в серце. Тоді, начепивши окуляри, він прочитав на закривавленому папері напис, розмитий і вкрай загадковий. «Номер перший. Ось як мстяться розбійники. Ходімо!» Сказала я Аманді, тікаймо з цього жахливого місця. Зачекаємо трохи, відказала вона, сього кілька хвилин так буде краще. Усі в один голос ухвалили, що вбивця, це не хто інший, як той пан, який приїхав до заїзду вчора ввечері. Незнайомець подейкували, ну, не яби як цікавився юною красунею, про гордощі якої. Тільки й мови було за столами, коли він увійшов. Про неї гості заїзду говорили й тоді, коли ми вийшли з кімнати. Отож він, певно, зацікавився нею і заходився випитувати всілякі деталі, пов'язані з німкенею. А дізнавшись, став розповідати, чому йому треба від'їхати в досвіта. І домовившись із хазяїном і конюхом, дістав ключі від кімнати – і відстанні. Одне слово «всі як один» зійшлися на тому, хто ж став убивцею ще перш ніж приїхав судовий чиновник, по якого післав хірург. Проте слова на папері наганяли всім страху. Леша Фер, хто вони такі? Ніхто не знав. Може котрий з бандитів і зараз, підслуховує в кімнаті, шукаючи черговий жертв, своєї помсти. У Німеччині я чула про цю жахливу банду небагато, а в Карлсрує такі розповіді долітали до мого вуха хіба раз чи два. Тож я слухала історії, пов'язані з ними неохочіше, ніж казки про велетнів людожерів. Але тут, на їхній батьківщині, я відчула на собі весь той жах, якого вони наганяють. Ніхто! Не хотів проти них свідчити, навіть судовий чиновник забув свою повинність, що й казати навіть нам, аманді й мені, які знали набагато більше за всіх про вину того, хто відправив на той світ у вісні бідолашну дівчину. Відняло мову. Ми вдавали, що ні сном, ні духом не знаємо про це. Ми, які могли стільки всього сказати. Та що ми могли? Ми були охоплені страшною тривогою. Вкрай стомилися і усвідомлювали, що приречені загинути першими. Бо ж кров рясно капала з постільної білизни на підлогу і капала з нещасного мертвого тіла через те, що дівчину помилково прийняли за мене. Нарешті... Аманда підійшла до хазяйна і попросила в нього дозволу виїхати з його заїзду, роблячи все відкрито і смиренно, щоб не викликати ні спротиву, ні підозр. Справді, підозра була спрямована в інший бік, і він охоче дозволив нам від'їхати. За кілька днів ми були по той біч рейну в Німеччині і прямували далі до Франкфурта. Втім, і досі переодягнені в кравця і його дружину. Дорогою ми зустріли хлопця, мандрівного підмайстра з Гайдельберга. Колись я знала його, проте нині він не пізнав мене. Я спитала, ніби для годиться, як ведеться старому Мірошникові. «Він помер», – зізнався юнак. «Ось як справдилися мої найгірші перечуття» викликані його довгою мовчанкою. Здавалося, ґрунт западався під моїми ногами. Тільки недавно, сьогодні, я запевняла Аманду, що в батьківській домівці знайде вона спокій, затишок і безпеку до віку, бо з вдячністю старого за її вірність не матиме меж. І як там, у цій мирній оселі, далеко, від страшного французького краю почуватиметься вона легко і безпечно решту свого життя. Все це я пообіцяла і щирим серцем моїй найкращій і наймудрішій подрузі Аманді, а собі ще більше, бо ж сподівалася знайти допомогу, пораду і підтримку в батьківському серці. А це серце більше не б'ється і не битиметься вже. «Ніколи!» Я вийшла з кімнати, почувши цю сумну новину з Гайдельберга. Аманда побігла за мною. «Бідолажна, пані!» Заходилася вона мене втішати, а тоді поступово розповідати, що ще вона дізналася про моїх рідних і мій дім, про яких вона знала майже так само, як і я, бо ж часто чула мої розповіді про них у Лероше» і дорогою, яку ми долали сумно і важко. Вона говорила з хлопцем, коли я вже пішла, і розпитала його про мого брата і його дружину. Звичайно, вони жили на млині. проте юнак сказав, я не знала, чи це правда, проте беззастережно тоді йому повірила, що бабета цілком підім'яла під себе мого брата. Нині він бачив тільки те, що бачила його дружина і чув те, що чула вона. Гайдельбергом останнім часом ширилися чутки, ніби вона раптом зазналася з багатим французьким паном, який з'явився на млині. йшлося нібито про родича. Його дружина, Мірошникова сестра, судячи з усього, зраджувала йому і поводилася з ним підло. А проте... Це був зовсім не привід бабетті ні з того, ні з сього любитися з тим французьким паном, ходити з ним скрізь. А відколи він поїхав з міста, а про це хлопець, схоже, знав достеменно, увесь час із ним листуватися. Втім, її чоловік дивився на ці любащі, здавалося, крізь пальці, бо втративши батька і дізнавшися про ганьбу, якою вкрила себе його сестра, Чоловік був такий пригнічений, що не знав, на якому він світі. Отож, мовила Аманда, все це доводить, що пан Делатурей запідозрив, що ви дістанетеся родинного гнізда, в якому виховувалися, і що він сам був там і з'ясував, що вас іще немає. Але, напевно, він і далі переконаний, що ви таки колись повернетеся у свої краї» тож вирішив знайти собі донощика і ним стала ваша братова. Ви казали, що вона вас недолюблювала, а його підлий наклеп ні на йоту не зменшив і не збільшив її неприязні до вас. Вбився поза сумнівом повертався звідти, коли ми зустрілися з ним біля Форбаха, і почувши про бідолашну німецьку пані, яка подорожує з покоївкою француженкою, і має гарненьке бліде личко. Він рушив слідом за ними. «Якщо мадам звірятиметься на мене й далі, а я маю надію, що ти, моє золоце, мені віриш», сказала Аманда, полишаючи свій поштивий тон і звертаючись до більш природного для товаришок, які разом ділили негаразди і тікали від небезпек. «Спробуй спілкування», більш природного ще й для людей, які усвідомлювали, що вони один для одного, є тією єдиною розрадою, на яку годі сподіватися від інших. То ми подамося до Франкфурта і на якийсь час розчинимося у людській юрбі, бо ж ви казали мені, що Франкфурт – місто велике, ми далі удаватимемо з себе подружжя, винаймемо якусь комірчину» і ви сидітимете вдома, і поратиметесь по господарству. Натомість я, як істота грубіша і спритніша, зароблятиму нам на хліб батьковим ремеслом і шукатиму місце майстерні злагодження одягу. Кращого виходу годі було знайти, тож я пристала на це. Ми винайняли дві умебльовані кімнати на шостому поверсі будинку, що стояв у якомусь франкфуртському завулку. До першої з них зроду не сягав сонячний промінчик, тьмяна лампа, що весь час блимала зі стелі, і якийсь відблизька ганця, котрий доходив через відчинені двері зі спальні. Оце і все світло, яке ми мали. Спальня видавалася трохи веселішою, проте була крихітною, та й на це... «Ледве вистачало наших грошей. Те, що я вторгувала, продавши свою каблучку, ми вже майже витратили. Проте Аманда, що розмовляла тільки французькою, була чужинкою тут. До того ж, хороші німці ненавидять французів усею душею. Тим не менше, нам пощастило більше, ніж ми сподівались. І вдалося навіть дещо відкласти на той час, коли мені треба буде народжувати». Я не виходила з дому і нікого не бачила, та Яманда, не володіючи німецькою, змушена була обмежуватися найнеобхіднішими знайомствами. Нарешті з'явилося на світ моє дитятко, моє бідолашне, воно було гірше за сироту. У мене народилася дівчинка, як я й просила господа. Я боялася, що хлопчик успадкує хижацьку натуру свого батька а дівчинка, здавалося, була лише моя. І то не тільки моя, бо вірна Аманда ронила дух за дитинкою і турбувалася про неї більше за рідну матусю. Нам довелося задовольнитися допомогою сусідки Повитухі, а навідувалася вона до нас часто, щоразу приносячи з собою якісь плітки і розказуючи гарні казки, котрі чула ще в дитинстві. Одного разу вона почала розповідати, як її донька служила на кухні чи щось схоже у вельможної пані, була та жінка дуже вродливою і мала собі під стать такого ж красеня чоловіка, але, як то кажуть, не поможе владика, як прийде біда велика. І чого, та як? Ніхто не знав, але барон Дейодер, певно, став жертвою помсти. Страшних розбійників, бо кілька місяців тому, коли його дружина поїхала провідати своїх родичів у Ельзасі, знайшли її в якомусь заїзді край дороги, зарізаною в ліжку. «Чи не читали ви, пані, про це в газет? А може щось чули?» «Ова!» – вона повідала нам, що по всій дорозі до Ліона порозклеювано плакати «Де барон Рюдер». Пропонуючи малі гроші тому, хто розкаже щось про убивцю його дружини. Але ніхто не міг йому допомогти, бо всі, хто міг свідчити, боялися підступних негідників, а назбиралося таких, як вона мовила, сотні, і були поміж них не лише багаті, а й злидарі, шляхтичі і селяни. Всі вони як один присягалися, що не скажуть нічого. А їх навіть скарають на горло. Навіть ті, хто пережив тортури, яким розбійники піддавали багатьох, кого вони грабували, не наважувалися їх виказати і не посміли б сказати нічого навіть перед судом. Бо коли засудять одного, то хіба не знайдеться сотня тих, хто поклянуться помститися за його смерть? Я переповідала все це Аманді і нас узяв страх. Коли пан Деля Турей або Лефевр, чий котрість із лерожських бандитів, побачить ці плакати, то дізнаються, що бідолашну жінку, яка загинула від руки мого чоловіка, звали баронеса Деріодер. Дер, і знову кинуться шукати мене. Це французька газета, що видавалася з 1631 року і традиційно вважається першою європейською газетою. І ці нові побоювання вплинули на моє здоров'я і завадили швидко одужати. Грошою нас було, як кіт наплакав, тож ми не могли покликати лікаря, принаймні жодного, хто мав свою практику. Утім, Аманда якось познайомилася з одним молодим лікарем, котрому часом латала обрання, і попросила його оглянути свою хвору дружину, сказавши, що принагідно щось йому підлагодить. Ремесло своє він знав добре і вдачу мав ніжну, хоча, як і ми, перебивався з хліба на воду. Оглядав він мене ретельно і довго, і зрештою, Сказав Аманді, що я, певно, пережила якесь страшне збурення, а відтак є загроза того, що сили до мене ніколи більше не повернуться. Згодом я назву ім'я цього лікаря, і ти, краще, ніж я це можу описати, зрозумієш, яку шляхетну вдачу він мав. Я хутко одужувала і врешті якось зібралася з силою та заходилася поратись по господарству. Решту часу сиділа на горищі, гріючись у сонячному промінні. Воно сіялося крізь вікно в даху, вдвох із донечкою. Це було все повітря, яким я могла дихати, бо боялася висновити.